З конспіративних причин у всіх дотеперішніх публікаціях був подаваний червень 1944 року. На підпільнім з'їзді політичних діячів, які станули нависунуту через УПА платформу, які на той час були на українських землях, утворилася Українська Головна Визвольна Рада. Перший Великий збір УГВР теж прийняв постанову про доповнення складу УГВР всіми тими політичними самостійницькими партіями і окремими політичними і громадськими діячами, які в майбутньому стануть на прийняту першим великим збором УГВР платформу УГВР. Друге – від моменту утворення УГВР українська повстанча армія підпорядковується лише УГВР і визнає УГВР за єдине своє представництво і керівництво. Від липня 1944 року УГВР безпосередньо на українських землях фактично керує УПА і в політичній, і в організаційно-персональній Площинах виступати від імені УПА за кордоном уповноважене лише закордонне представництво Української головної визвольної ради, третє українська повстанча армія понадпартійна. В ній борються всі, кому дорога справа самостійної української держави без різниці поглядів політичних переконань і партійної приналежності. Але рівночасно з цим УПА цілком визнає той велетенський вклад, що його внесла ОУН, керована Степаном Бандерою, в справу утворення зміцнення і розвитку УПА. ОУН поклала основи під УПА. Вона скріпила її своїми високоїдейними кадрами. Члени ОУН становлять понад 50% всього складу УПА. Вона відстояла її політично від нападок як з боку опортуністичного табору, так і з боку національних ворогів України. Вона доклала найбільших зусиль для успішного розвитку УПА і докладає їх сьогодні в рамках УГВР. Головне командування Української повстанчої армії сподівається, що ця заява Внесе повну ясність нашої еміграції в висвітлених нами питаннях. І вірить, що українська, як давня так і нова еміграція, потрапить стати понад вузькопартійні суперечки, потрапить гідно репрезентувати наш народ перед світом, що вона йтиме разом зі скривленим у боротьбі краєм під керівництвом Української Головної Визвольної Ради до великої мети Української Самостійної Соборної Держави. 28 вересня 1947 року. Генерал Тарас Чупринка, головний командир УПА. 28-31 серпня 1948 року. У Міттенвальді. Відбулася надзвичайна конференція ЗЧОУ, на якій колишні однодумці, а тепер політичні суперники дійшли згоди хіба в одному, не погодилися з бажанням Степана Бандери повернутися для підпільної роботи в Україну. В джерелах Бандерівського напряму є ствердження, що на цій конференції були зачитані листи головнокомандувача УПА, всі одностайно визнали, що це його почерк, який Степан Бандера називався провідником усієї ОУН, але ці листи чомусь не цитувалися. Зрештою, в заяві, підписаній Тарасом Чупринкою, цілком чітко сказано, що ОУН вже не стоїть над усією визвольною боротьбою. Для того, щоб остаточно з'ясувати ситуацію, було вирішено послати з боку Бандери в Україну начальника Служби безпеки Мирона Матвієйка, а з боку опозиції Василя Охримовича, щоб в особистих контактах остаточно з'ясувати, хто має рацію і хто кого підтримує. Мабуть, це рішення було великою помилкою. У деяких авторів можна прочитати, що це була операція задумана московськими спецслужбами з метою заманити в Україну самого Степана Бандеру. Пригадайте, як їм вдалося це у 1924 році з Борисом Семенковим. Справа в тому, що Москва мала в Лондоні свого агента Кіма Філбі, який працював в англійській контррозвідці і передавав у Москву найбільш секретні дані. Отож, коли Мирон Матвієйко, доставлений англійським літаком, зарані домовлений, як він думав, з командуванням УПА район, вистрибнув з парашутом, його зустріли в зв'язкові, відвели в краївку, нагодували, а прокинувся він уже в тюрмі МГБ. Дещо інакше було з Василем Охримовичем.